Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdalu salati wa atabu taslim Ala sayyidin Mustafa Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa maa allamtana Innaka ental alimul hakim Allahumma allimna maa yanfa'una Wa anfa'ana bima allamtana Wa zidna ilmah وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّمِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَارُزُقْنَا اتِّبَاعًا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَةً وَارُزُقْنَا اجْتِنَابًا وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَبَعْدِ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يَنْس ibu dan si adik kesayaurah tentuan perempuan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambungnya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam kesempatan ruang masa yang ada pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah Maghrib <coughs> Bulanan kita berpandukan sebuah risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang ada di antara maghrib dan isya ini kita akan membicarakan karakter yang ke-12 daripada sejumlah 30 karakter golongan munafik yang dirangkumkan oleh pengarang kepada kita di dalam risalah ini. Karakter yang ke-13 diberi tajuk enggan berinfak. Jadi kalau kita lihat kepada tajuk ini tuan-tuan, ianya memberikan satu gambaran yang cukup penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah persoalan amanah kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kepada kita Persoalan harta <coughs> Dia datang dalam dua perkara Perkara yang pertama Disebut oleh para ulama Sebagai ikhtisab Macam mana kalau kita nak infak harta Sedangkan kita tidak memiliki Apa-apa Maka harta itu datang Dalam bentuk ikhtisab yani Kita cari Kita berusaha Dengan Kudrat kita, kemudian tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki itu kepada kita. Kerana kita diberikan harta itu tadi tuan-tuan. Dan -tuan, daripada harta kita itu adalah milik pihak lain yang perlu kita lepaskan, kita kongsi secara bersama. Maka datanglah persoalan yang namanya persoalan infaq. Jadi masuk, dia kena keluar. Dia kalau masuk sahaja, tak keluar-keluar, dia akan membawa kepada kedekut, tangkal jering dalam masyarakat kita, macam-macam. Tapi berbeza sikit dengan karakter golongan yang munafik ini. Dia bagi harta. Tetapi pemberian harta itu tadi, setelah mana harta diraih dia dapat, tapi diinfakkan tuan-tuan, dengan nawaitu ataupun niat yang serong. Ia yani ada udang di sebalik mi. Jadi persoalan niat yang serong ini, niat yang tidak betul inilah. Yang kita akan berbicara pada malam ini berkaitan dengan enggan berinfak. Bukan maksud enggan berinfak itu. Dia tidak berinfak tetapi dia mengajak orang lain untuk tidak mengeluarkan harta. Satu, dia adalah kedekut, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, dia juga memprovokasi orang jangan menyumbangkan harta pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, <tuh> untuk keluar daripada karakter ini, kita semua sedia maklum. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengaitkan kepada kita kalau di dalam Al-Quran itu, salah wa atuz zakah berkaitan dengan apabila kita melakukan ibadat salat, Abadat solat yang bersifat solat itu bersifat tuntutan kepada abdan kita. Yakni dalam arti kata <tuh> yang kita lakukan secara harian tidak lain dan tidak bukan melainkan tuntutan solat itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama Allah subhanahuwataala juga ingatkan kepada kita tentang infak fi sabilillah ataupun kita keluarkan sebahagian daripada harta kita pada jalan Allah subhanahuwataala. Jadi yang kita keluarkan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu juga adalah bersumberkan kepada tadi zakat kita secara tubuh badan. Kita menunaikan salat. Zakat kita dalam bentuk harta kita. Iaitulah apa yang kita keluarkan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan satu persoalan yang senang tuan-tuan. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini suka ataupun cinta kepada harta benda. Kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala takkan sebut di dalam Al-Quranul Karim. Yang dinamakan sebagai cintanya manusia kepada Allah. Kepada harta ini tadi dah menjadi naluri ataupun benda yang lekat dalam jiwa dia. -mala Mereka suka ataupun cinta kepada harta ini. Jammah. Sangat-sangat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mana kita cinta kepada harta... Maka kita kena memahami persoalan harta ini adalah persoalan yang dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di antara empat perkara utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi kata la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al 'an arba' Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu pada hari kiamat kelak melainkan dia dah selesai boleh menjawab empat persoalan di antara persoalan yang akan dipersoalkan kepada kita yang empat ini. Kata Nabi wa'an umurihi fi ma'afnah. Hidup yang Allah subhanahu wa ta'ala pinjamkan sementara kepada kita ini. Di mana kita telah habiskan. Kemudian wa'an syababihi fi ablah Dengan kekuatan tubuh badan. Yang, yang dinamakan sebagai syak usia kita tengah kuat di konten dan perempuan. Di mana pula... Ablah, ablah ini dalam bahasa Arab bermaksud pakaian yang kita pakai apabila pakaian ini menjadi lusuh, itu bermakna al-bila. Jadi bila Nabi kata wa an-syababihi fi ma ablah daripada kekuatan tubuh badan ketika mana dia berada dalam usia muda, fi ma ablah di mana dilusuhkan. Seolah-olah junjungan Nabi SAW nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan ibarat kita pakai pakaian kita beli pakaian baru pada hari ini dan dia akan lekat kepada kita kita suka pakaian tersebut apabila dia dah jadi lusuh apa yang kita buat kita akan jadikan dia sebagai kain buruk sudah tidak memberikan manfaat kepada kita kemudian barulah rasulullah kata wa malihi min ayna iktasabahu wa fi ma harta itu persoalan yang saya sebut tadi iktisab dan infak daripada mana dia dapat dan bagaimana harta ini dihabiskan Kemudian yang terakhir, وَعَنَّ عِلْمِهِ فِي مَا عَمِلَ <فِيه> Kalau Allah Ta'ala berikan kepada dia sebahagian daripada ilmu. Apa yang dia buat dengan ilmu yang dia dapat? Tuan-tuan yang dapat sedikit sebanyak ini sharing ke tidak kepada jemaah kita yang tidak hadir di dalam Ada ke tidak kita buat sedikit rumusan daripada pengajian, pengajaran untuk kita sama-sama kongsikan dengan masyarakat kita. Kalau itu kita buat, maka dia termasuk di dalam kategori mohon Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan perjalanan kita untuk kita berganjak pergi kepada step yang seterusnya. Apabila kita menyampaikan ilmu. Dia tidak membawa maksud orang yang berilmu sahaja tuan-tuan. Kita yang dapat sedikit sebanyak ini dan ilmu yang kita dapat itu daripada sumber yang betul dan dia berada dalam satu konsep yang kita kata tidak mendatangkan mudarat. yakni ilmu yang betul-betul kita saring. Kita share dengan orang ramai. Kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam persoalan enggan berinfak ini sikap <coughs> munafik yang ke-13 yang disebut oleh pengarang kepada kita kata beliau nas al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keengganan orang-orang munafik dalam berinfak adalah daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini <coughs> kalau kita buka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang persoalan harta bukan hanya kepada golongan munafik tetapi juga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana persoalan harta ini adalah merupakan satu fitnah yang cukup besar yang boleh menghancurkan hubungan silaturrahim antara adik-beradik, anak beranak dan sebagainya. Sebab itu bila kita baca surah taubah kita kena tadabbur, kena hayati surah taubah ini. Jadi pengarang hanya kemukakan sebahagian daripada petikan yang boleh kutip daripada surah taubah di mana firman Allah Subhanahu wa taala wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as illa wahum kusala wa la yunfiquna illa wahum karihun. lalu kata Allah fala tu'jibka amwaluhum wa awladuhum innama inna ma yuridu Allahu li biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum Wahum kafirun, sadaqallahul azim. Ayat 54 dan ayat 55. Apa maksud ini? Maksud ayat ini. Kata Allah, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya. Melainkan kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah Taala gunakan dhamir ghaib ini, minhum di sini adalah merujuk kepada golongan munafik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita namakan munafik mereka itu adalah munafik yaiti Kita mungkin tidak berada di dalam golongan ini tetapi kita melalui satu proses yang dinamakan sebagai munafik amali ini tadi kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan salat melengkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka melengkan dengan rasa enggan. Bab salat hari itu kita dah cerita. dah. Sikap munafik apa dia di dalam di dalam persoalan salat mereka melengah lengahkan sembahyang sehinggalah sembahyang ini apabila dah nak habis waktunya baru dia sembahyang. Itu di antara ciri dan sifat munafik. Yang kita berbicara pada malam ini iaitulah pasangan kepada solat itu. Iaitulah persoalan harta tadi tuan-tuan. Dalam persoalan harta apa pula mereka buat. Dan mereka pula tidak menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Maksud dia apa? Maknanya kalau nak bagi ini dah rasa terpaksa. Bukan datang ataupun lahir daripada keinsafan diri atas dasar bersyukur kepada Allah SWT. Dah orang lain pakat bagi dia seorang tak bagi. Jadi mau tak mahu pajamata keluarlah juga bagi walaupun sedikit. Inilah yang dinamakan sebagai enggan untuk berinfak melainkan dalam keadaan terpaksa untuk nak mengelakkan orang kata kepada dia kedekut. Waktu itu barulah dia keluarkan harta dia pada jalan Allah swt. Kemudian kata Allah maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta. Benda dan anak-anak itu untuk menyeksa mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka berada dalam keadaan kafir. Surah Taubah ayat 54-55. Jadi Allah Ta'ala ingatkan pada ayat yang kedua. Ayat yang ke-54. Bilamana golongan munafiqin ini memberikan harta mereka pada jalan Allah SWT. Mereka mempunyai itu yang tidak baik disebabkan mereka terpaksa untuk memberi sedangkan pada hakikatnya Allah Taala cerita dalam surah um, Al-Munafiqun yang kita baca. Apa Allah Taala sebut dalam surah Al-Munafiqun? Wa yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillah qada'i as-samawati wal-ardh walakin al -munafikun"? <tuh> <tuh> <tuh> Mereka berkata, yakni mereka buat satu provokasi kepada sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Apa kata mereka? La tumfiquu ala man عند رسول hatta yang Jangan sekali-kali di kalangan kamu ini memberikan harta kamu kepada pengikut-pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Hatta yang fadlu. Tujuannya adalah untuk sedikit demi sedikit sahabat Nabi ini apabila mereka tidak ada harta. Apa jadi? Mereka akan meninggalkan Nabi SAW. Pada... Ya? Ha? al Munafiqun Ayat berapa ayat saya tengok? Saya ingat, ayat saya tak ingat kadang... Um, surah Qafil Fatahtur Al-Qamara. ayat tujuh. Mereka lah yang berkata la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi jangan sekali-kali kamu menginfakkan harta kamu <tuh> yani orang-orang kepada orang-orang yang menolong rasulullah SAW alaihi wasallam hatta yanfaddu tujuannya adalah untuk mereka meninggalkan nabi yang ini kalaulah golongan muhajirin, golongan ansar tuan, tuan tidak memberikan infaq kepada golongan muhajirin. Golongan muhajirin ini tidak akan mampu untuk kekal duduk di Madinah sebab mereka berhijrah tak bawa apa-apa. Jadi yang membantu mereka siapa? Yang membantu mereka adalah golongan al-ansar. Maka golongan munafikin ini tanamkan bibit-bibit kejahatan ini tadi untuk nak mengelakkan agar Meransang golongan yang beriman ini di kalangan ansar ini tidak menginfakkan harta mereka dan Allah Taala ingatkan walailah hidayah inu wal arq walakin al munafiqin la yafquhun kata Allah subhanahu wa taala perbendaharaan langit <coughs> dan bumi ini di sisi Allah subhanahu wa taala itu adalah milik Allah tetapi golongan munafiqin ini tidak memahami mereka beranggapan bahawa harta ini adalah harta milik mereka Maka inilah yang menyebabkan dalam surah Munafiqun yang kita baca itu, solid menceritakan tentang satu demi satu, satu demi satu sifat mereka apabila mereka menentang Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, apabila kita berbicara dalam persoalan enggan berinfak ini, satu dia dah tak bagi. Kemudian yang kedua, dia menanamkan agenda jahat mereka untuk mengajak orang ramai agar tidak menginfakkan harta mereka pada fi sabi Dan dalam masyarakat kita, benda yang sama berlaku. Apabila kita mengajak orang untuk buat kebajikan, orang mentafsirkan benda ini, apabila disumbangkan pada jalan Allah, dia akan menimbulkan apa kita panggil syak wasangka. Yang ini dah ada su'zan kita. Takut-takut wang ini tidak sampai kepada golongan yang perlu menerima wang ini tadi tuan-tuan. Jadi kita pun bila orang kata, engkau jangan percaya ni aku tak aku apa yakin lah dia orang ni. Barangkali tipu itu kita pun tak keluar duit kita. Tuan-tuan, kalau kita berbicara dalam persoalan harta ini, bukan satu benda kecil sebenarnya. Kita mungkin di, di negara kita tidak melalui proses ini. Tapi di sebahagian negara, saya baru dua tiga hari lepas baca satu takrir ataupun laporan daripada PBB. Di Syria umpamanya. Tahu lepas saya pergi ke Syria. Satu US. Uh, bersamaan dengan 5.7. 5.7. Ia ni 5.700. Duit dia. Duit pounds um, Syria. Tapi hari ini. Satu USD bersamaan dengan. 14.000 ke 15.000. Maknanya kenaikan tu berapa? Hampir sekali ganda. Tahu lepas. Kadar golongan yang berada di paras kemiskinan ini sekitar dalam 80% lebih. Tetapi pada tahun ini kadar itu meningkat pergi kepada 90% lebih. Maknanya kalau kita jumpa 10 orang, 9 orang itu confirm berada di bawah paras kemiskinan. Jadi takdir Allah SWT, ta saya setiap tahun saya pergi ke Syria, tahun ini pun visa dah keluar tapi saya buat keputusan tak pergi. Apabila saya pergi atau lepas, saya tak sampai hati mengalir raya mata saya apabila berjalan. Satu waktu dulu masa saya belajar, 20 tahun lepas, kita keluar daripada masjid, orang bagi kepada kita 500 pound siri waktu itu. 500 pound siri waktu itu tentuan bersamaan dengan 10 USD. 10 USD itu besar pada 20 tahun dulu. Boleh hidup untuk makan, seminggu, dua minggu boleh hidup untuk makan. Tapi hari ini bila sampai ke negara dia masuk ke damsyik itu, rakyat dah berkumpul di damsyik. Orang minta sedekah ini adalah merupakan satu fenomena biasa. Yang minta sedekah itu bukan bukan apa kita panggil golongan yang tidak ada agama tetapi adalah golongan wanita yang pakai purdah. Kita cuba tuan, -tuan bayangkan. Wanita-wanita yang memakai purdah. Yang, yang berada di hadapan masjid itu ini dan sebagainya itu yang datang minta derma kepada kita jadi tahun ni saya buat keputusan saya, saya tak pergilah sebab tak sampai hati kadang bila kita pergi saya buat collection bawa pergi ke sana tahun ni wakil saja pergi untuk menguruskan pengurusan dua tiga urusan pelajar kat sana jadi dia orang pergi disebabkan kemiskinan yang melanda di negara tersebut kita duduk tengok orang minta sedekah tepi jalan kan kadang bangsa asing yang minta tepi jalan tu dalam fikiran kita apa kata? Kita confirm dalam fikiran kita kata dia ni temberang. Minta ni barangkali duit ini sekadar mana untuk mengayakan diri dia. Dia tak susah pun. Tapi pada hakikatnya dia datang ke negara kita adalah untuk satu profession. Bekerja untuk kutip sedekah. Kita pun disebabkan sifat kita, masyarakat kita yang suka infak, fisa bilillah ni. Kita pun bagi dan terkadang pemberian kita itu tidak kena pada tempatnya. Jadi bagi tak kena pada tempat dia pun tentu satu hal juga. Yang tak nak bagi pun satu hal yang mengajak orang ramai untuk tidak memberi pada jalan Allah pun satu hal yang kita bincang di dalam bak persoalan enggan berinfak ini. Sedangkan kita baca, um, ada orang tulis berkaitan dengan fiqhul infak, iaitu yani fiqah bagaimana Nabi SAW menginfakkan harta baginda. Ya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ni. Kita semua sedia maklum. Tak ada ada satu manusia yang kita nak boleh lawan dalam bab infak ini. Melainkan hanyalah junjungan Nabi besar kita alihissalatu wassalam. Tetapi paling tidak bila kita kita melihat salah satu ataupun bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah menginfakkan harta ini. Bila kita renung, biarlah harta yang kita infak, di sabi ini. Dia berbetulan seperti mana yang diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW. Nabi apa apa disebut dalam kitab disebut dalam kitab kana ajwadannas nabi ini adalah orang yang paling pemurah dan pemurah junjungan nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan nampak terselah bila dalam bulan Ramadan ini selalu kalau dalam message guru-guru kita sampaikan dalam bulan Ramadan tuan-tuan dan -tuan, anak-anak merangsang orang untuk nak infak memang benda inilah yang akan diceritakan kepada kita yang kedua kata ulama sifat nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menerima pemberian Orang lain kepada baginda. Tapi dengan syarat pemberian tersebut adalah hadiah. Bukan sedekah. Kerana Nabi dan keluarga baginda diharamkan oleh Allah SWT untuk menerima sedekah. Bab Allah SWT sebut dalam Al-Quran apa? In ajriya illa ala Allah. Tidaklah ada ganjaran aku kata Nabi. Illa ala Allah. Melainkan diberikan oleh Allah SWT. Dalam bab upah itu tadi. Itu adalah di sisi Allah, tetapi dalam bab hadiah Nabi saw menerima hadiah. Kita boleh menerima hadiah, kita boleh menerima sedekah ikut kepada um, keadaan kita. Tapi yang yang yang paling bernilai sekali pada hayat Nabi saw adalah yang kita tak buat, yaitulah wajib buah aleihah, wajurah ribu biah. Ini dalam bab ini. Apabila orang memberikan sesuatu kepada Nabi saw, Nabi akan mendoakan agar harta ini tadi diberikan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa mudahnya tuan-tuan kita berterima kasih kepada orang yang beri kepada kita dan juga kita mengajak orang ramai untuk menginfakkan harta pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga disebut dalam kitab kana sururuhu bil-i'ta'i a'zamuh min sururihi apa minal akhzi Kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau baginda memberi itu lebih besar menampakkan kegembiraan Nabi daripada baginda menerima sesuatu. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia bagi banyak tapi dia tidak menerima dengan sebanyak banyaknya. Dalam bahasa mudahnya, tanggungjawab kita pada hari ini adalah memberi. Kalau orang nak bagi kepada kita itu persoalan kedua. Kita nak terima tak terima tapi kita kena tengok pemberian kita itu banyak mana. Itulah diantara apa yang dilakukan oleh junjungan Nabi saw. Kemudian kata ulama Nabi apabila berhadapan dengan orang susah yang, yang yang yang susah kita nak tanam dalam jiwa kita tuan-tuan. Apabila Nabi berhadapan dengan orang susah apa berlaku kepada Nabi? Asraruqu ala nasi Rasulullah akan memilih untuk bagi yang menyelesaikan hajat kawan yang susah ini jangan bagi orang lain. Apabila datang para sahabat yang berhajat sesuatu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelesaikan hajat ini sebelum diambil alih tugas untuk nak menyelesaikan hajat ini oleh si-si sahabat lain. Kecuali dalam satu keadaan junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu, Nabi akan mengarahkan para sahabat selesaikan hajat ataupun permintaan rakan ini dan sebagainya. Jadi dalam persoalan itu tuan, tuan terkadang kita dalam konteks kehidupan kita pada hari orang datang minta bantuan kepada kita. Dan kita boleh bagi bantuan tersebut. Bukanlah payah mana pun. Tapi kita merasakan, ada orang yang lebih berkemampuan daripada aku. Kita pun channelkan. Kita okay, pergi jumpa kawan ni. InsyaAllah dia boleh selesaikan. Kat mana kita channel? YB ya. Kumpul <gumper> kita pergi kat YB. Pergi cari YB. YB tak ada YB wangi. Pergi YB Parlimen. Sungai Ramal pergi Parlimen. Sedangkan kawan ni berhajat, Bukanlah banyak mana pun. Dan kita boleh selesaikan hajak dia. Maka dia adalah berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Saya, saya, saya sebutnya juga untuk mengingatkan diri saya di samping kita sharing masalah ini ataupun kaedah infak Nabi SAW ini agar paling tidak kita beramal untuk diri kita. Kadang student tuan-tuan, um, tak mampu macam tempat saya student, tak mampu kami setiap kali buka semester, ada di kalangan student yang tak mampu, keluarga susah untuk nak beli laptop ini. Sedangkan laptop ini cukup penting untuk dia buat assignment dan sebagainya. Maka kita pun buka tabung yang diuruskan oleh masjid. Jadi ada ada sahabat di kalangan mereka yang mampu, ok dia kata tak apa. Satu laptop dia beli dengan duit dia sebagai infak fi sabi lillah. Inilah yang dimaksudkan apa tadi? Nabi SAW ini apabila adanya orang yang berhajat, baginda akan meletakkan keut Samaan itu adalah untuk diri dia. Jangan channelkan pergi kepada orang lain terlebih dahulu. Kemudian juga disebut di dalam kitab. Tuan -tuan. Adakalanya Nabi SAW memberi pemberian ini. Dia ada jenis-jenis hadiah. Ada namanya hadiah. Ada namanya hibah. Ada namanya masyidakah. Dan adakalanya Nabi SAW apabila membeli sesuatu. Nabi tak ambil barang. Yang maknanya nak bantu orang-orang yang meniaga ni tadi bagi duit kat dia barang tak ambil sedekahkan kembali kepada dia itu yang dilakukan oleh junjungan nabi alaihi salatu wasallam dan adakalanya nabi sallallahu alaihi wasallam tuan apabila orang berhutang dengan nabi apa nabi buat bukan anak nabi berhutang dengan pihak lain nabi akan membayar bukan hanya dengan kadar hutang 100 bayar 100 tidak tetapi Nabi akan menambah hutang tersebut sebagai kita panggil hadiah ataupun hibah kepada orang yang memberi hutang kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dia tak jadi riba kecuali orang yang memberi hutang itu mensyaratkan demikian. Tentu nak butang kepada Sibih. Sibih kata tak apa, tak ada masalah dengan syarat bayar 10% lebih daripada kadar hutang tersebut. Dia punya prinsipal tadi. Jadi itu jadi riba tapi kalau orang bersusah payah bukan semang orang nak nak bagi kita pinjam duit dia tuan-tuan. Bila kita mampu untuk bayar, kita bayar dengan lebih walaupun lebih itu tadi tidak disyaratkan oleh orang yang memberi hutang, maka itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita. Begitu juga ada kalanya pemberian yang diberikan oleh Rasulullah itu bersifat hadiah. Hadiah apa beza hadiah dengan dengan hibah? Dia pada sama ayang. Hadiah dengan hibah benda sama. Tetapi kata ulama hadiah ini adalah untuk nak mengikat kasih sayang di antara kita sesama makhluk. Macam anak kita berjaya di dalam peperiksaan. Kita pun bagi jam kepada dia. Kita kata ini abah. Hibah kepada engkau. Tak boleh kata hibah. Tak kena pada tempat dia. Itu adalah hadiah. Disebabkan untuk kita mengikat kasih sayang kita dengan anak. Tentuan kawan lama kita lama tak ziarah dia. Kita pergi ziarah. Kita pun belikan sesuatu kepada dia sebagai. Hadiah. Maka itu namanya sebagai hadiah. Adapun hibah ini. Dia adalah yang membawa maksud manfaat itu tadi. Boleh dimanfaat oleh ramai orang. Contoh macam surau berhajat kepada satu ekon. Kita pun datang kepada ekon. Beli sebijik ekon. Kita kata kat pengurusi surau. Ini saya hadiah kat surau. Itu bukan hadiah tuan-tuan. Itu nama dia apa? Itu nama dia hibah. Apabila kita hibah. Dia akan mendatangkan kepada kita. Jariah dan manfaat. Yang kita hibah itu tadi boleh dirasai oleh imam semua kita sekali yang duduk di dalam taman ini. Apabila dia membawa manfaat yang lebih meluas. Jadi atas dua benda itu kita kias macam mana yang kita nak buat dan sebagainya. Bahasa dia saja tetapi terkadang dia membawa maksud yang cukup mendalam. Kalau tidak tak adalah bahasa itu. Tak ada beza di antara hibah, di antara hadiah, di antara sedekah dan sebagainya. Maka... Para ulama meletakkan perbezaan itu tadi untuk apabila kita nak pakai, kita faham dekat macam mana kita nak nak, nak berikan benda tersebut, kena pada tempat dia. Kemudian kata pengarang, pada praktiknya. Orang-orang munafik memang selalu menghindari hal-hal yang menuntut pengorbanan. Ini yani bab susah payah dia tak mau Baik berupa harta maupun jiwa apabila anda menjumpai mereka berinfak bersedekah dan mendermakan hartanya bahkan mungkin membangunkan beberapa masjid semuanya mereka lakukan kerana riak dan sum'ah jadi bila dia buat sesuatu benda ni sepatutnya dia tak buat tapi bila dia nampak dia patut buat maka niat dia tadi, niat dia tadi menyimpang daripada kebenaran apa niat dia tadi tuan-tuan maka Allah Subhanahu wa taala namakan Ataupun um, hadis tadi menamakan perbuatan ini adalah perbuatan riak. Dalam erti kata dia buat itu adalah untuk nak menampakkan diri dia, bukan nak helak ini sebagai ikhlas pada jalan Allah subhanahuwataala. Baik itu Allah subhanahuwataala ingatkan dalam ayat lain kata Allah: "Masyalul Ladin yumfiquun amualhum ibtigaa marzatillah, watsbiyatan min amfusihim". Perumpamaan orang-orang yang menyifakan harta mereka pada jalan Allah. Untuk mencari keredhaan Allah dan Allah Ta'ala kaitkan. Selepas keredhaan Allah itu apa tadi? Watasbitan min anfusim. Disebabkan harta ini tadi, dia melekat dalam jiwa. Bila melekat dalam jiwa, kita nak keluar tuan-tuan, dia bukan satu benda yang senang. Benda yang kita fikir dua kali. Macam saya sebut tadilah, orang datang minta derma, kita fikir dia ni biar betul. Kita pun nak mengambil satu masa, nak cek dulu ada surat ke tidak surat kan? Macam tuan-tuan datang ke, ke surau. Ada surat jaiz ke tidak? Orang mana dah report ke apa tadi kita sebut, JKK ke ataupun ke pejabat um, YB ke dan sebagainya. Itu hak kita untuk kita cek. Maka Allah Ta'ala kata min disebabkan persoalan harta itu tadi apabila dia melekat di dalam jiwa tapi orang yang beriman dengan mudah-mudah untuk dia keluar tanpa cakap banyak tuan-tuan. Inilah ciri-ciri mereka-mereka yang berada dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang ni memang perkara tersebut adalah susah. Jadi orang munafik ini tadi kata pengarang mereka merasa enggan bersedekah kerana pada hakikatnya mereka tidak menghendaki pengorbanan harta apatah lagi jiwa. Jadi pada mereka ini merupakan satu benda yang cukup besar. Kita kalau baca dalam sejarah salafus saleh tuan-tuan, ini diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf. Untuk nak buang, nak kikis sikap apa tamak di dalam jiwa kita ni. Salafus salih dahulu apabila mereka keluar, mereka akan menginfakkan. Walaupun tak banyak sesuatu lakukan secara setiap hari. Macam tu tuan datang uh, salat subuh kan. Selalu orang buat tagline orang kata sedekah fadilat sedekah salat. Uh, subuh subuh ke maghrib ke apa kah, tuan -tuan, semua ada fadilat dia, dia bukan sekadar subuh sahaja, apabila kita berikan harta kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat pahala jadi nak buang sikap itu tadi apa kalau boleh, setiap hari kita bawa seringgit-seringgit jangan satu hari pun sama macam kita hari ini. duduk dalam keadaan untuk kita menghayati Al-Quran, sehari kita kata aku wirid, harian aku kena baca satu muka Al-Quran maka wirid harian kita juga tuan-tuan untuk buang sifat kikir di dalam jiwa kita agar kita tidak tergolong di kalangan yang disebut sebagai karakter yang ke-12 ini tadi salah pusaleh mengajarkan kepada kita untuk apa? untuk menginfakkan harta ini walaupun sedikit dalam beberapa minggu yang lepas saya jumpa dengan seorang uh, tokoh karik terkenal dia datang ke Malaysia sebagai hakim Uh, tilawah Al-Quran Dalam satu program saya hadir Kebetulan saya diminta Menjadi penerjemah um, Sheikh Abdul Dr. Abdul Rashid Sufi Suara dia sedap betul -betul tak? Dia orang Somalia Jadi pelajar budak-budak Tafis ni Tanya, minta dia cerita macam mana Pengalaman dia apabila dia Menghafal Al-Quran Lalu kata dia Di tempat dia di Di Somalia, Somalia ni negara susah satu masa dahulu negara Somalia ini berada di di di antara negara yang paras kemiskinan negara. Dia berada pada satu tahap yang cukup teruk. Kata dia, kanak-kanak di tempat dia apabila nak menghafal Al-Quran karim ni tadi. Akan diajar dalam bentuk kita panggil motivasi. Motivasi dia tak banyak. Guru yang mengajar itu setiap kali budak ni boleh menghafal 10 ayat. Dia akan bagi satu Uh, haluiyat ataupun kita panggil coklat lah dalam bahasa kita. Dia akan bagi seketul sebagai ransangan. Itulah yang menyebabkan apa rakyat Somalia ni kalau kita jumpa 10 orang tuan-tuan tak kurang daripada 7-8 adalah penghafal Al-Quran. Kita ni kesedaran itu ada tapi belum sampai kepada tahap itu. Tak apalah. Pelan-pelan. Dah masuk waktu ya? Okay. Saya sambung sikit lagi Pak insya Allah.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 ashhadu an la ilaha illa allah anna muhammadar rasulullah ashhadu an Dan Rasulullah. lagi saya cuba habiskan dua penggaris dalam seminit dua ni. Lalu kata pengarang sangat bertolak belakang dengan sikap seorang muslim yang merasa senang jika tidak mampu berinfak dia memanjat puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memudahkannya untuk melakukan kebajikan dia memuji Allah kerana sedekah yang dikeluarkannya itu sampai kepada tangan orang fakir dan miskin dia selalu bersyukur kepadanya kerana rezeki yang diperolehinya itu itulah salah satu daripada karakter orang yang beriman Bahasa mudahnya tuan tuntuan apabila orang beriman ini tadi ada sikap ini tadi inilah yang disebut oleh Syekh Sharawi saya, saya terpanggil ataupun um, berpegang kepada Syekh Sharawi kata kata Syeikh Sharawi ida qareeta fakiran al-tari f'alam fa anna al-ghaniya qad ahdah hakahu kata dia kalau kamu jumpa orang fakir di tepi jalan yakinlah kata dia sebenarnya orang kaya telah mengambil hak dia Kenapa? Kerana orang kaya tidak melakukan tugas dia. Ibadat yang paling besar bagi orang kaya adalah mencari orang susah. Bukan ibadat dia untuk berada melakukan solat sunat, tahajud itu ini dan sebagainya tuan-tuan. Kerana ujian yang Allah Ta'ala bagi pada dia adalah ujian harta. Kita ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah ujian tak ada harta. Maka kita ada di sini. Jadi berhempas pulasnya kita di sini itu adalah ibadat. Corak ibadat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, wahai saudara, hendaklah kita selalu berhati-hati dengan sedekah yang kita keluarkan. Apabila kita bersedekah dengan tujuan ria dan tidak dilandasi dengan keikhlasan, sebaiknya disimpan sahaja. Sebab hal ini akan hilang percuma. Ia ini tidak sia-sia sahaja apa yang kita lakukan. Sedekah yang disertai dengan rasa penyesalan serta keluh kesah akan tamak pada hari penggelaran akhbar yakni hari pembalasan nanti itulah yang sebenarnya akan memberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai cukuplah sekadar itu apa yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Karakter yang ke-12 sifat munafik enggan berinfak. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الانسان لفيرس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصدق والحمد لله رب العالمين